По-перше, зануреність у власні переживання. Він запитально поглянув на чоловіка, і той спочатку, знизавши плечима, кивнув головою. По-друге, жодних задоволень від довколишнього світу. Отримання їх із середини, так? Добре. По-третє, власне це стосується дітей. Неможливість налагодити контакт з ровесниками. По-четверте, Невміння розділити задоволення та успіх з іншими людьми, тобто відсутність емоційного контакту. Це останні два роки, зауважив відвідувач, але лікар, захоплений власною промовою, махнув рукою і продовжував. Наступне – затримка, розвитку або мови. Так, тут окремий випадок. Можливо, передозування цього. І останнє – стереотипне – та повторюване використання мовних зворотів і регресивних рухів. «Ви вважаєте, що все це може відбуватись з дорослою людиною?» «Ну, відверто кажучи, таких випадків я не знаю, тому і пропоную залишити її тут». «Ви не уявляєте, про що говорите?» Сумно посміхнувся співрозмовник. «Ця жінка...» Він заткнувся і замовк. «Ця жінка...» – залюбки підхопив лікар – досить цікава особа. «Вам можна позаздрити». Він побачив, як співрозмовника пересмикнула, але продовжимо. Отже, я не до кінця впевнений, що це класичний випадок аутизму, і не хотів би вас лякати. Певні ознаки цієї хвороби були у великих мислителів. Ньютона, Ейнштейна, Планка, Дарвіна, Менделєєва. Гадаю, що на це страждав і Паскаль. Ньютон, до речі, взагалі говорив з величезними труднощами. По суті, ознаки аутизму це набір випадковостей, котрі відображають особливості розвитку мозку. Не усі, хто щільно наближається до межі аутизму і патології, мають з того лише негатив. Історія знає приклади, коли так звані дивні люди досягали неабияких успіхів у науці, а про психологію творчості і взагалі годі казати. Про це написані стоси досліджень. Щодо нашого випадку. Лікар замислився, знову прикипів поглядом до блискучого персня свого візаві. — Я б волів знати про пані Хелену щось більше, ну, щоб зробити адекватні висновки. — Невже недостатньо того, що знають всі інші? — роздратовано промовив поважний пан. — О, звичайно ж, ми всі, весь персонал, зачитуємося її книжками. Завжди стежили за її авторськими програмами на телебаченні. До речі, у нашій бібліотеці зібрані усі тридцять два її романи і купи перекладів іноземними мовами. Всі книжки затерті до дірок. Тож все, що про неї писали в пресі, ми знаємо. Саме, як ви й сказали, усе те, що знають інші. Але, він знову очима в каблучку, котра, мабуть, заворожувала його своїм близьком, мені цього замало? Лікар бачив, що на обличчі відвідувача відобразилася боротьба емоцій. «Анамнез? Я маю знати анамнез. Мені потрібно знати все». Його очі зблиснули, і він заговорив гаряче, наче слідчий на допиті. «Вас непокоїть щось більше, ніж симптоми, про які я казав, чи не так? Ким вам доводиться ця жінка? Адже я знаю, що вона не заміжня. Ви могли б бути їй батьком. А з якої вона родини? Як ви познайомилися? Чим вона хворіла?» Отже, давайте почнемо з самого початку. Цей початок відкине нас років на двадцять назад, — зітхнув відвідувач. Навряд чи у нас буде стільки часу. До того ж я б не хотів, щоб вона раптом увійшла сюди. Ми давно не бачимося. Вона не повинна знати, що я опіклуюся про неї. Ми замкнемо двері, — відповів лікар. А що до часу? Часу у мене вдосталь. Я не спішу. Пан Вітольд знову протяжно зітхнув. «Дивіться, аби нам не довелося тут ночувати», – зауважив він. І лікар професійним жестом непомітно увімкнув диктофон. «Двадцять років тому, влітку, мені виповнилося тридцять. Сподіваюся, про себе мені не потрібно розповідати. Можу сказати одне. Тоді я жив сам, мав як на той час добрий заробіток, непогане помешкання, що вікнами виходило на річку» біля якої розміщувалася середня школа. Після довгих і досить крутих сходинок до, як тепер кажуть, кар'єри, студентської бідності, штудіювань різних наук, пошуків роботи, невдалих шлюбів, я нарешті насолоджувався спокою, достатком, знаннями, набутими у численних закордонних поїздках і різноманітних спілкуваннях.